Уже вкотре пожалкував, що не курю, і спитав себе про вину. Тепер я не можу пригадати, де була в той момент Люся, наче це справді так важливо. Я шкодую, що не курю, і все ж курити не починаю. Мене стримує усвідомлення шкідливості куріння. Тепер мене нічого не стримує. Ми стоїмо біля вітрини, коло цих безглуздих манекенів, жалюгідної пародії на людей, і раптом я з жахом усвідомлюю, що ми до біса на них схожі. Я кажу про це Люсі. «Що?» – аж лякається вона. Моби прокидається від глибокого сну і дивиться на мене все з тією ж печаттю власної відсутності на обличчі. Мов, і не вона поруч. Так мені здається в ці хвилини. «Ми схожі на манекенів», – кажу я. «Швидше на двох бездомних собак». Сумно, але спокійно відповідає Люся. «Тоді краще котів». Уточнюю, собаки завжди бездомніші, може тому, що міцніше, ніж коти, прив'язані до людей. Біля нас став збиратися натовп. Кілька чоловік і жінок заглядали за плечей, видивляючись на тих же манекенів, і ми пішли нарешті далі. Тут Люся раптом стала розповідати мені, як її пестили в дитинстві, як її купували безліч іграшок, але не ті, яких вона бажала бо мама вважала, що в доньки треба виховувати правильний естетичний смак. Одного разу Люся страшенно хотіла, щоб їй купили ведмедика з відірваним вухом. Мати накричала, а потім розповідала, яка Люся вперта, і не лише батькові, а й сусідці. «Знаєш, як я мріяла того ведмедика вкрасти», – розповідала тепер Люся. «Прийдемо до магазину. Мама відвернеться, а я вкраду». А якщо побачать, то буду втікати і сховаюсь біля виходу під столом. Там стіл такий старий стояв. Отакий я собі фантазувала. Але коли ми прийшли у дитячий світ, того ведмедика хтось купив. І мені стало страшенно боляче, що хтось купив, хтось пошкодував. Комусь той ведмедик з одним вухом виявився потрібним. І відтепер я стала просити купити тільки ті іграшки, на яких знаходила подряпину або якийсь інший ганш, Мама, звісно, сердилась, і тато став сердитись, а я почала потихеньку калічити іграшки, і потім їх шкодувати. Мама це помітила, і повела до дитячого психіатра. Потім за мною у школі ходило прозвисько психована. Бо там, у лікарні, мене поставили на облік, і коли я пішла до школи, то повідомили туди. Потім я… Знаєш, у нас був один хлопець, Мишко Нехода, здоровий такий, але дуже любив цукерки. Вічно жував, навіть забирав у інших. Деякі дівчата спеціально носили при собі, щоб відкупитися. Так я принесла кілька разів йому по цій жмені, але попросила, щоб він віддубасив тих, хто мене обзивав найбільше. Мишко постарався. Потім його, правда, на шкільній лінійці проробляли. Але мене вже ніхто не прозивав. Ось так, Андрійку. Цікаво, чому я це розповідаю? Я не знав, що відповісти. Бояся говорити, бо Люся часом починала сердитись без причини. Я розповідаю, бо... І тут Люсині плечі здригнулися від ридання. І я легенько торкнувся її плеча. «Не бійся», – сказала вона крізь сльози. «Ходімо». Ми пішли далі. Я думав, навіщо Люся розповіла мені про дитинство. Раніше вона цього не згадувала. Я вже багато знав про неї. І про перше її кохання, і про інститут, в який віпхнула та ж мама, і про те, як Люся почала колотися, як вона закохалася в мене. Вона ніби хотіла виговоритись, але неодмінно зводила все до прикрощів. Я розумів, їй так легше. І я картав себе, що нічим допомогти не можу. Але справді, чим я міг допомогти? «Відведи мене Андрійку до психіатра», – попросила раптом Люся. «Щось у мені зламалося, я ж бачу» ти боїшся?» «Якщо ти хочеш...» «Але я гадаю, тобі просто треба відпочити. Хочеш, ми поїдемо кудись. Від час моєї відпустки». Ми спинилися під перед перецвілою липою. Люся зірвала листок і подивилася на мене. Потім поклала листок на долоню і довго розглядала його. «Я хочу, щоб знову народився син», тихо і хрипко сказала вона. «Але ж це неможливо». Щоб він був живий. Це теж неможливо. Чому неможливо? Слабо заперечив я. У нас ще буде син. І дочка буде. Люся нарешті здмухнула листка з долоні і простежила, як він, описавши півколу, упав на землю. Нічого в нас не буде, Андрійко. Але можна тебе попросити про щось? Звичайно. Ми зараз прийдемо додому, і ти зіграєш закоханого. Так, ніби ти справді любиш мене, ніби ти справді хочеш, щоб у мене був син, щоб у нас був син, розумієш? Я кивнув головою. Ми повернулися назад. Я подумав, добре було б, аби виявилось, що Люся пожартувала. або хтось раптом зустрівся знайомий і запросив у гості. Це ще краще, адже у Люсі безліч знайомих і друзів, але ми не зустріли нікого». До самісінького дому. Я сидів у себе в кабінеті. За сусіднім столом Ірина, що перейшла працювати до нас після виходу на пенсію Альбіни Іванівни, в'язала, раніше вона з відразу й говорила про в'язання, для майбутньої дитини шапочку. Ірина була вагітна і в неї стало манією щось робити для тієї ще ненародженої дитини. Хоч Люба і застерігала, що це погана прикмета. Люба несподівано після того, як Ірина вийшла заміж, примирилася з нею і ставиться до Віталикової дружини якось так, наче старша сестра до молодшої, коли любить ту, із зворушливою турботливістю, трохи з верхньою поблажливістю. А ось зі мною Люба майже не розмовляє. Навіть тепер, після того, як у мене помер, щойно народжений син. А про те, чому це всі повинні мені співчувати». Десь відразу після обіду, коли я вернувся зі свого блукання складом Георгієвої фірми, в мені стала рости тривога. Уже потім я пригадав, що тривога з'явилась ні з того, ні з цього».